Застукав у гарячу землю, неначе вмить відкрили заслінку і розверзлися хлябі небесні. А дівчата, та де ж вони, що не були тут? Знову прогледіли. Обидві зникли разом зі своїми мітлами, наче й не було. Тільки порожні до обрію степ. Підставляв свої широкі груди зливі. Тільки гай шарудів вітами і очеред пригнався, наче примарилося все стомленому за день оку. І хоч синоптики щось брехали по радіо про антициклон, вночі пішов дощ. Та не просто дощ, справжня злива. Невеличкий районний центр – і села навкруги нього в один момент стали мокрими-мокрісінькими. Вода потекла запелюженими вулицями, змиваючи з них літню спеку. Косі струмені в одну мить розчесали та уклали, немов у перукарському салоні, кучері садочків та гаїв, а дерева вдячно закивали, заплескали вітами. Дощ помив до близку навіть старі пошкрябані вікна поїзда. Що всю ніч летів мокрим рейками і тільки на ранок зупинився пропочити на самотній станції. Проте несподівано почавшись, злива так само несподівано припинилася. Іначе зустрічаючи гостей, з безхмарного неба знову засяяло липневе сонце, немилосердно випаровуючи калюжі та лишаючи в повітрі Лише спогад про нічну грозу. З дверей охайного будиночка на тихій вулиці вийшли знайомі нам з потягу колеги. Вдягнені вони були важкувато, як на цей теплий липневий ранок. Петро мав на собі світлу спортивну куртку, з-під якої визирав комір строкатої сорочки та джинси. Микола Пилипович, нижче на зріст, носив добру сіру пару, певно закордонну. Картину доповнювали чорний чуб і сумка через плече в лейтенанта, а також майорська сивина, що визирала з-під капелюха, та дипломат у майорській такій короткій руці. Петро озирнувся на будинок, який вони щойно полишили. Високі дерева обступали його з усіх боків, утворюючи глибоку, затишну тінь. Тільки... На вивісці біля сходів блищали сонячні промені, так що звідси, з вулиці, не можна було прочитати її зміст. «Добре устроїлись, колеги!» «Переводись сюди, теж добре устроїться!» «Слушно», – зауважив Микола Пилипович, – «і Петро зареготав. «Місто насолоджувалось липневим днем, а втім, що нам до міста?» коли наші знайомі явно затримуватися у ньому не збиралися. Вузькими зеленими вулицями дісталися вони автовокзалу, купили квитки і всілися на задньому сидінні білого з брудно-червоними смугами лазу. Супереч елегійній погоді сіра від пилу, шкіряна обивка зустріла колег пекельним жаром чи то від сонечка, що примудрялося таки пробитися крізь щільно вкриті засохлим брудом вікна, чи то від двигуна, що торохкотів під самими ногами. Відчувши, що місце вибрано не зовсім вдале, Петро спробував роздивитися вільні крісла десь посередині. Але люди в напівзаповненому салоні сиділи так хитро, що двох порожніх місць поряд просто не було. Та плюнь ти, Микола Пилипович торкнувся ліктя свого молодого товариша. Тут, наче, недалеко. Шофер меланхолійно палив на вулиці біля дворцят. Людей потрошку більшало. Майже всі вони були знайомі між собою. Віталися, неспіхом розмовляли. За розкладом давно вже треба було їхати, але жоден із пасажирів не виявляв неспокою. Двоє колег на задньому сидінні лише здивовано перезиралися. Якщо вони так виїздять, цікаво, коли до місця дістануться. Нарешті водій викинув цигарку і поліз до кабіни. Двигун заревів, закашляв, давлячись. «Жінку підождіть!» Товстелезна баба, відхекуючись, пхала в задні двері товстелезні ж таки клумаки. «Всі вже. Ой, ще хвилинку! Поїхали!» Двері гучно зачинилися, двоє на задньому сидінні зітхнули з полегкістю, і смугастий лаз рушив вулицями, розганяючи полуденну тишу. Мабуть, не треба описувати всі незручності подорожі на задньому сидінні розпеченого липневим сонцем автобуса, коли більш-менш пристойний асфальт скінчився одразу за межами міста і дорога потонула у сірій куряві. Професійно витривалі добродії, яких безжально кидало вгору вниз, здивовано поглядали на діда, що, вмостившись поруч, спав не наша дитина – не прокидаючись, навіть коли підлітав над кріслом під самісінький дах. Останні спогади про нічний дощ розвіялися вже на п'ятому кілометрі. Сморід пального, перемішаний з пилом, ліз у легені та шлунок, і якби невисокі фізичні кондиції колег у цивільному, довелося б робити позачергову зупинку десь посеред шляху. Тому, коли Лаз врешті-решт викинув їх біля кам'яної будівлі з великим написом «Зелене» на даху, обидва відчули неабияке полегшення. Заховавшись під стіною від хмари смороду, що на прощання послав автобус, вони з цікавістю роззирнулися навкруги. Кам'яна зупинка стояла просто серед степу і жодних ознак життя поруч не було. Від шляху праворуч відходила вузенька стежка, що гендалі губилася у невеликому гайку. Світило сонечко, і приємний зелений колір дерев на обрії приваблював значно більше, ніж припорошена дорожнім пилом брудна напівсуха гичка по той бік дороги. Мандрівники, не змовляючись, зразу попрямували до гаю. Вони не вагалися, чи то через те, що й так добре знали, куди йти, чи тому, що не мали в кого питати, бо стояли на зупинці самі. Треба зауважити, до речі, що, незважаючи на літню спеку, обидва подорожні були ретельно застівнуті на всі гудзики –